півтори хвилини з не долинало ні звуку. Австралієць вибрався назад набагато спокійніший, але спантеличений. Іначе вампір після фуршету з них до голови вимазаний кров'ю. Ну що, спитав новозеландець. Нічого, прохрипів Френк. Там є все, що й має бути. Подрібнені кістки черепа. Зуби, кусні обличчя, мізки, волосся і кров, але жодного шматка металу. Жодної механічної подряпини на панелях. Це якась чортівня. Джей і я геть нічого не шрупаю. Черговий лікар перемістився, ставши таким чином, щоб перекривати вихід з палати. «Містер Діанна, ви мусите лишатися в кімнаті до прибуття поліції». Холодно обізвався він. А вас, містере Річардсон, я попросив би не втручатися. Джей Ді не сперечався. Він позадкував, переводячи погляд з обезголовленого хлопця на свого колегу і назад. Тримайся, старий. Кинув він на прощання і вийшов у коридор. Вибіжки з палати Джей Ді замислився. Річардсон сам був лікарем, а тому розумів, що б не трапилося в ті кілька секунд після запуску МРТ, воно відбулось не через несправність апарата. Магнітне поле напруженістю 3 Тесла потужне, але цілком безпечне. Металеві предмети, що потрапляють в таке поле, поводитимуться, мов, гарматні снаряди, але в тому й заковика. Він сам оглядав апарат, і ніяких металевих предметів там не було. Новозеландець сповнився рішучості докопатися до істини. Принаймні, він мусив спробувати. Насамперед Річардсон, скориставшись переполохом, піднявся на третій поверх. Хутко зорієнтувався в коридорі, Відчинив потрібні двері і заскочив до кабінету рентгеноскопії. Він сподівався, що в апаратній нікого не буде, та помилився. За столом сиділа молоденька медсестра з точеними ніжками від вух. Наче обкладинки журналу. Промайнуло у нього в голові. Дівчина звела на чоловіка темні очі. «Чим можу вам допомогти?» – запитала іспанською. Джей Ді розгубився. <кхе> «Сеньоро, ви розмовляєте англійською?» «Так, трішки». Новозеландець нітився, переминаючись з ноги на ногу. «Вам, певно, щось потрібно?» Сейнула посмішкою медсестра. «Вибачте, що я так, ну, увірвався». Річардсон зітхнув. Слова не клеїлись докупи. «Я лікар. Мене покликали сюди, щоб...» Допомогти з нещодавно доставленим хлопчиком білим, мабуть, туристом, якого ну, його машина збила. Джейді знову заткнувся. Чілійка кивнула і йому робили рентген. Я хочу подивитися на знімки, Зібравшися з силами, одним махом випалив Джейді. Дівчина замислилась, кумедно морщичи носика. В принципі, вона мусить відмовити. Цей чоловік не належить до персоналу лікарні, крім того, товстуха з рецепції вже подзвонила і розповіла їй, що світло волосиму малому, якого привіз той наркаш із пустелі, хтось із білих коновалів відірвав голову. На щастя, медсестричка поки що не второпала, що конувала, відірвав голову у буквальному розумінні, та ще й вподобала Джей Ді, сприйнявши лікар в уніквість за результат запамеречливої дії своєї зовнішності. Вона кокетливо посміхнулася і підсунула на край стола кілька великих рентгенівських знімків. Але тільки подивитися, позмовницькому прошепотіла. Гаразд, Джей Ді накинувся на знімки. Хлопця просвітили всього з голови до п'ят, окремо відзнявши голову, грудну клітку, таз, кістки рук та ніг. Річардсон по черзі брав до рук сіро-чорні листки, підіймав їх над головою і уважно роздивлявся у жовтуватому світлі стареньких ламп. Особливо уважно знімок голови. Великі аркуші тремтіли в його руках. Утретє, обдивившись рентгенівський відбиток черепа, Річардсон переконався – хлопчик чистий. У нього не було металевих імплантів, ні в тілі, ні, що найголовніше, в голові. Він не демон, не інопланетний прибулець, не кіборг і не робот, обтягнути людською шкурою. Він справжній, звичайний, малий. Якщо не брати до уваги переломи – Спричинені дорожньо транспортною пригодою. Пацан виглядав цілком нормальною дитиною. Не подякувавши, Джей вискочив з кімнати. Збіг на перший поверх. Поліції ще не було. Прямуючи до виходу, кардіохірург краєм ока запримітив чорного, мовнобійця водія, і здогадався, що саме він привіз хлопця з пустелі. Протверезілий Текіто Рейс сидів на розкладному сільці в кутку приймального відділення під величезною картою північної частини Чилі. Зачувши кроки, шофер підвів погляд. «Сеньоре!» – захрипів Текіто, схопивши лікаря за рукав. «Халата! Сеньоре! Як там мальок? З ним усе гаразд? Він не помре?» Темними щуками розповзались бруднуваті патьоки від сліз. Джейді Річардсон не знав, що відповісти. Мав би сказати, що хлопці з якогось сраного дива видірвало голову, але розумів, це не сенітниця. Таке може трапитися в дешевенькому фільмі жахів, фантастичному ровані, в якій-небудь іншій реальності, але тільки не на планеті Земля, де все підкоряється непорушним фізичним законом. Джейді безсовісно збрехав, він, він. він окей, з ним усе буде добре. Слава Богу. схлипнув такіто, виставивши на показ брудно жовті зуби. Відсмикнувши руку, новозеландець, попрямував від світла вказівника Саліда вихід, на вулиці постояв хвилину, поки очі звикли до темряви. Затим, намацавши поглядом розпливчисту громаду Мерседеса, що проступала поблизу відходу в лікарню, Закрокував до вантажівки. Присвічуючи ліхтариком на мобілці, Джейді оглянув обтягнутий брезентом фургон. Спочатку обстежив місце удару, нижню частину лобового скла, вщент розтрощену фару, погнутий бампер. Зазирнув під нижче в кабіну, обдивився колеса, настільки міг роздивився передню вісь. Нічого. Річардсон сам не знав, що шукає. Просто вивчив машину, що збила дивну істоту з постелі. Лікар почав обходити кузов, обсвічуючи вивітрені борти, безрезультатно. Дістався до задньої частини автомобіля, відгорнув край цупкого брезенту і, втративши надію знайти хоч що-небудь, зазирнув до середини. У кузові рівними рядами стояли великі картонні коробки та трохи менші дерев'яні ящики, а вгорі на них покоїлись білі, непрозорі цілофаної пакети з написами «ДЕЕС». ДЕЕС – мережа продуктових і господарських супермаркетів у Чилі. Пакети були чисті і нові щойно з супермаркету. На Джайді накотило непевне відчуття. Як тоді в пустелі, коли він вперше помітив хлопчика і на рівні підсвідомості осягнув, що то не міраж, причому осягнув задовго до того, як усвідомити це осмислено, щось знову не вписувалося в загальну картину. Малопомітна деталь. Останній шматок пазла геть не в'язалася з усією історією. З цією історією, що на даний момент – вимальовувалось у його голові. Заховавши телефону задню кишеню джинсів, Річерсон протиснувся під брезентом і заліз у фургон. Знову витяг мобілку, спрямувавши яскравий промінь на пакети. Всередині кульків знаходилось дрібне ремонтне знаряддя, молотки, автоматичні викрутки, плоскогубці, Ножиці для металу. Усі інструменти нові, у пластикових упаковках, зі старанно віддертими цінниками. Обдивився ще й коробки, новозеландець втямив, що кузов завалений крамом купленим у великому супермаркеті. Думки вихором закрутилися в голові. «Який супермаркет?» – міркував Джей Ді. На схід від калами не знайдеться жодного великого магазину аж до кордону з Болівією, звідки тоді взялися пакети? Їх тут не має бути, якщо тільки. Якщо тільки думка пручалася, звивалася умов вуж, намагаючись пірнути і сховатися у безодні свідомості. Звідки приїхав фургон? Питання зринуло саме по собі. Ніби хтось прошепотів його на вухо. Лікар заходився торсати один з кульків. Скоро він виявив те, що шукав. Внизу під назвою супермаркету дрібнішими літрами писалася адреса, номер будинку, назва вулиці і місто. «Антофа Гаста», – прочитав Джейді. Від чого у нього відвисла щелепа. Річардсон не був великим знавцем географії північної частини Чилі. В той же час він знав регіон достатньо, аби збагнути, що фургон приїхав не зі сходу. І це було погано, дуже погано. Джеді вискочив з на землю і побіг назад до лікарні. Серце калатало. Немов дуркальська машинка під пальцями стенографістки. Худорлявий шофер сидів на місці. «Послухай, друже, як тебе там захекано мов лікар?» «Текіто». «Мене звуть Текіто Рейс, сеньори. Перекупник всяк так справлявся з англійською. Я хочу тебе дещо запитати». Текіто з готовністю підвівся. Губи у хлопця тремтіли. Тьмаві очі... Набрякли слізьми. Мене не посадять, сеньоре, забалькотів він. Якщо малий не повре, мені ж нічого не буде, правда? Я ж привіз його. Джей Ді перебив чоліця нетерплячим жестом. Тебе ніхто ні в чому не звинувачує. То був нещасний випадок, ти не винен. Новозеландець знову обманював, стримуючи нетерплячку. Мене цікавить інше. Будь ласка. Покажи місце, де ти знаходився, коли, коли запримітив, хлопця. Новозеландець показав на карту. Челі зосереджена пошкріп по тилицю. Ну, я не знаю, хоча б приблизно. Джейді підвищив голос. Удвох вони підсунулися майже у притул до мапи. Це було ось тут, сеньоре. Такі то торкнувся траси на карті. Джейді відчув, як волосся на потилиці стає сторчака, торчака, мов щетина на загрівку вовка, а цілом прокочується хвиля холоду. Він не перепитував, наскільки такий-то переконаний у точності вказаного місця. Це не мало ніякого значення. Ти їхав із Антофагасти? Ковтаючи слова від хвилювання, уточнив Річардсон. Так, сеньоре. «Звідки ляжі ще я міг волочити свою тарантайку?» Кардіохірург побілів, відчуваючи, як серце стискається від незбагненного страху. Це не пазл, що не пасує картині. Це картина, що розлітається на шматки від одного єдиного неправильного пазла. «Коли? Коли це трапилося?» «Що саме?» – сконфужено перепитав шофер. «Коли ти нарвався на істоту?» – ревнув Джей Ді. «Скажи мені час». «Ви маєте на увазі хлопця?» «Так». Такі-то захотив очі, пригадуючи послідовність подій цього вечора. Відразу після заходу сонця, за кілька хвилин до шостої, через тридцять хвилин після того, як проминув Кармен Альто, Новозеландець роззявив рота. Він бачив хлопця за півгодини до того. Цього не може бути. Чого не може бути, сеньоре? Річардсон не чув шофера. Джей міг знайти тлумачення всьому. Химерній поведінці хлопчика, дивному факту його присутності посеред пустелі, ба навіть перетвореній на фарш голові. Для будь-чого вище – можна було підібрати виважну, більш-менш правдоподібну розгадку. Однак те, що допіру випливло перед Річардсоном, неможливо було пояснити, ні усвідомити. Текіто вказав пальцем на іншу дорогу. Флавіо та Річардсон їхали до Калами зі сходу від Сан-Педро, тоді як Текіто Рейс гнав свій фургон з південного заходу від Антофагости через Кармен-Альто. Хоча не це було головним. Новозеландець опустив очі,